Det er sommer, det er sol, og det er ikke søndag, men det er rimelig stille dage i amerikansk politik. Trump, han har taget på turné for at prædike for de i forvejen indvidende, der kan stå og være vrede og føle sig snydt. Joe Biden, han har lavet en aftale med republikanerne, og således gik det gik det over. Så gik det over. Ja, for at prøve det. Og det mest bemærkelsesværdige er, at det er i virkeligheden aftalt med republikanerne. Ja, det jeg synes ikke det andet af så overraskende. Det, det er mest det der med, at det faktisk lykkedes eller andet en en tværpolitisk infrastruktur aftalt. Det, det, det er for mig en store overraskelse. Det havde man ikke på den måde set komme. Det havde man ikke på den måde set komme. Og det kan man sige, at den skal jo stadig ikke stemmes igennem. Og det er jo ikke, ja, den, den, er, den er ikke færdig nu. Den er ikke færdig nu, men det er der noget alligevel, at han er blevet enige med. Et flertal af republikanere, ikke, ikke flertal, men nok til, at der er et flertal hos ja. republikanerne til den her infrastrukturreform. Det kan man sige, det er ligesom øjeblikkets nyhed, fordi det her, det er jo i virkeligheden første afsnit i Kampen om Amerika sommerserie. Ja. Og det her, det er, vi lige har om, det er relevant, og vi kommer tilbage til det. Men det vi gør, det er, at vi tager simpelthen en status på hele det politiske establishment i USA, i dag, der skal vi snakke om Joe Biden og Kamala Harris, eller vi skal i virkeligheden snakke om, hvordan går det for den amerikanske regering? Ja. Og op og nedtur, hvad har været vigtigt, og hvad har ikke været vigtigt, og hvordan er dagsformen, og hvad, hvad skal der ske, og sådan nogle ting. Så næste gang, der skal vi snakke om, kan man sige, når vi mere kigger på det demokratiske leadership, det er en Nancy Pelosi, en Chuck Schumer, men hvor vil, hvor vil ledelsen i partiet gerne, gerne hen, specielt i, i senatet og i repræsentanternes hus? Og så ugen efter, surprise, surprise, så gør vi det modsatte med det republikanske lederskab, en Miss McConnell og en Kevin McCarthy. Ja. Og det tænker jeg, det bliver underholdende, fordi det bliver de, godt. De, de ser lidt lange ud i ansigter, de trækker til ferie. Ja, de er heller ikke helt enige. Nej, de er heller ikke helt enige. Og på folk, der ikke er enige, så bruger vi derefter to programmer på at kigge på henholdsvis fløjene hos demokraterne og fløjene hos øh, republikanerne, fordi selvom det jo er partier, så er de, skal vi sige det pænt, ikke enige om alt ind i de her partier. Og hvor vil det føre dem hen, og hvad vil den ene fløj, og hvad vil den anden fløje? og hvad, hvordan kommer det til at oprette? Og sjovt nok, mm. når vi har været alt det her igennem, så kan vi i helt henne i uge 31 faktisk give et kvalificeret bud som sikkert viser sig at være forkert, cirka fire dage efter, eller måske fire dage før, og så må vi hjem fra ferie. Ej, ej, ej. Så er det vi rammer plet. At rammer plet, så kigger vi i på, hvad er, hvad er sådan, what next for det næste politiske halvår i amerikansk politik. Men Anders, inden vi lige hopper i gang, hvis du lige bare skal prøve at sætte en, en sådan overskrift på det her politiske halvår, hvad, hvad vil du så egentlig fremhæve? Jeg tror, jeg vil kalde det overraskende handlekræftet, mm -hmm. Æh, fordi øh, altså da året startede, altså, da Joe Biden blev indsat som amerikansk præsident den 20. januar, der, øh, der havde jeg godt nok ikke forventninger om, at han vil udrette så meget, som han har gjort, og der vil være så meget kul på kedlerne, og at øh, man her... På vej på sommerferie kunne sidde og kigge på en mand, som både havde fået vaccineret amerikanerne i, i, i et hæftigt tempo. Han har landet stimuluspakker, han har lavet som før, infrastruktur kompromiser, han har lavet ting på klima, han har lavet alle mulige andre ting af altså sig internationalt. Der har godt nok været i gang i den. Mm. Jeg havde heller ikke set for mig, at det skulle blive nødvendigt efter de første 100 dage at drage paralleller til den start, henholdsvis Franklin Roosevelt og Lyndon Johnson havde, da de startede i, i præsidentenembederne. Så jeg vil sige, overraskende handlekræftigt er, er overskriften, som jeg vil sætte på, på det første hvad? halvår. Ved du hvad, jeg har skrevet på mit papir Nej. til samme spørgsmål? Jeg har skrevet den uh, kære vending, og nu banner jeg. Jeg beklager, jeg gør det dog på engelsk. Det bliver lidt lidt bedre. Af. Get shit done. Ja. Altså, hvis der er noget den mand har gjort så er det, ja, det er get sad. shit done. Nå. det her det er første afsnit i øh, sommerserien i dag om Biden og Kamala Harris og hele administrations første år som leder i USA. Velkommen til. inden vi kaster os ud i øh, de næste 25-20 til minutter. Øh, ja, vi kan jo ikke undgå Det bliver nok, øh, det bliver en høj karakter. Ja. Øh, så skal vi lige huske noget, folk på noget andet, man også skal få en høj karakter for. Det er at blive medlem. <laughs> det er 12-tallet. Altså, det, det er 12-tallet. er 12 stabilt 12-tallet Stabil, med piler. 12 Ej, jeg, tænker, jeg, tænker, jeg tænker ligesom de der bizarre gymnasieregler, så er der noget at gange med. Ja, vi ganker kan... med halvanden. Ja, så øh, hvis man er nogen, vil gå for at være privat til erhvervsmål, <laughs> så... Nej, det er jo klart... Det er man kan jo... få op til 18. <laughs> 18, øh, 18 er det nye, øh, 12, men Nå. det er klart... Altså, Anders, hvorfor er det fedt at blive medlem af kongressen? Fordi hvis man er medlem af kongressen, støtter man den journalistik, vi laver her på stedet. Man støtter, at vi kan lave podcasten her. Man støtter alle de artikler og analyser, som øh, vi dagligt udgiver på, på kongressen.com. Man øh, er med også til at øh, betale for, at... Øh, at vi kan øh, lønne vores medarbejdere. Det vil vi jo så gerne. Ja, det, det gør vi. Det, øh... Nå, men så vil jeg bare lige sige en ting. Den her sommer er der jo ekstra god grund til at blive med. Dels, hvis man skynder sig rigtig meget, så kan man få et bog. Men jeg er faktisk med at sige, at det er jo fordi, der er jo et øh, væl af sommerserier ja. på vej. Der er analyser af fløjene i partierne. Der er, hvis man gerne vil ud at rejse med præsidenterne, der er gennemgang er tørt, men super kedeligt noget, eller det, det er jo netop ikke kedeligt, men super øh, noget, der normalt er tørt, det her med, altså hvad betyder klimaforandringerne for USA og sådan noget? Prøv, prøv at køre det videre, der, der kommer Ja, men der, der er masser af sovs og kartofler. Der er også øh, en af mine personlige favoritter, det er en serie om de stater, der ikke blev til noget. Det er nemlig sjovt. Det er fantastisk, altså Oklahoma ja. er, er stadig et af de bedste statsforslag, øh, jeg nogensinde har hørt. Er der er også en, der hedder Transyl. Ja. Hvad var det, yeah, den, hedder? Transylvania? Ja, der. det er helt gang. Uh, og Staten Jefferson var, hvis så også no, yeah, i Jefferson ligesom, var, hvis i også spillet. Men so seats. det forhindrede Pearl Harbor og så videre. Der er... Uh, ja, Øst, noget vet, af der, det, er, at nogle af uh, dem er jo aktuelle. Det er ja, det, der er virkelig morsomt. Og så vil jeg sige, endnu en sjov serie, det skulle man ikke tro, men den er, den er bare ja. sindssyg god. Øh, Mormonernes historie ja, det, det, det, det, er, det, er, det bliver underholdende. Og så vil jeg lige Noget, jeg også vil gøre, det er, at vi har også tænkt på også om taler der for andre verden. Og, og, og så har jeg sådan en, en sjov lille ting. Øh, vi, der er en artikelserie, hvor der følger en playliste med. Ja. Vi gennemgår simpelthen. Øh, nej, vi altså et nedslag i uh, amerikansk politik gennem uh, musikere og numre, så uh, der bliver både mulighed for en del konti, uh, del og mindre Bob Dylan, end der er blevet troet med, kan jeg gerne <laughs> sige. <laughs> vi og, har bliver begrænset Bob Dylan og Bruce Springsteen. Og så kan man også sige her til sidst tilføje, at der så også er, som vi altid har, i uh, hver eneste uge har vi selvfølgelig også omkring uh, forskellige litteratur, både skøn og faglitteratur, og uh, også så, i en lidt mere historisk kontekst. Så det er jo faktisk, ja, vi sætter de her, ja, det, i stedet for, at det handler nødvendigvis så bøgerne, så sætter vi bøgerne ind i en kontekst, hvorfor de er mega ikke er vigtigt og fede at læse. Var. Yes. Nå, så det, du altså får muligheden for, du kan sætte dig ned i din allerbedste læggestol, og ikke bare læse vores, og, og læse alt det her fantastiske stof, og der er ordentligt musik til opvasken. Ja, det er, det er fantastisk. Nå, alt det her får du selvfølgelig kun, hvis du bliver medlem af kongressen. Nu gør vi det lige lidt hurtigt. Det foregår som altid inde på <laughs> kongressen.com, ja. hvor der ligger nogle direkte links til at blive medlem. Simpelthen. Nå, kære Anders, øh inden vi lige kaster os ud i Biden eller Harris, eller når vi nu kaster os ud i Biden, Harris, skal vi ikke lige blive enige om de her vigtige begivenheder, vi ja. gerne vil, vi, vil, vil vurdere alt det her på. Mm. Hvad, hvad, hvad skal det være for Vi aftaler på forhold. Det er, det er, det er klart, at corona, coronavaccinerne er jo svært at komme ud, om. Mm. stimuluspakken er også central. Infrastruktur øh, internationale begivenheder mm. i alle almindeligheder, synes jeg også er vigtigt at, øh, at fremhæve, og øh, så er det også svært også især fordi vi også i dag skal snakke om Harris, at, at undgå at snakke om immigration. Ja, det er nemlig <laughs> rigtigt. Nå, hvis vi lige kigger på, hvordan de forløber den her med, så lad os prøve at starte med, øh, lad, os lad os prøve at, at starte med i virkeligheden noget af det, det mest oplagte, det er det her med, de har godt nok få vaccineret mange amerikanere. Ja. Det er gået godt. Nu er de så lidt ramt muren i virkeligheden i forhold til, at det faktisk er svært at komme op på de der magiske 70-75%, fordi amerikanerne bliver væk. Men overordnet set, hvis man kigger på, hvad der er gået godt for Biden og Harris, det her det vil altid være en fjer i hatten, at de fik vaccineret så mange amerikanere så hurtigt. Det vil det helt klart. Jeg vil så sige, at det, der er måske så faldet enkelte dun af den fjerde her, mm. netop fordi det ikke lykkedes at nå op på på den målsætning, Biden han satte, øh, og dermed er det heller ikke lykkedes for ham, at, øh, som han i sin tid stillede markerende udsigt, at øh, kunne holde en såkaldt helt almindelig øh, 4. juli-fejring her, søndag den 4. juli. Øh, der har de simpelthen tabt øh, vaccinepusten. Jeg vil så sige, jeg tror faktisk, Lige så stor en sejr, der har været for Biden her i den første halvdel af 2021. Lige så, det er ikke fordi, det, det bliver ikke et lige så stort et problem i den anden halvdel af 2021 med den resterende del af befolkningen, men det er en udfordring, der ligger, jeg skriver også en analyse om, mm. den men mm. der ligger et potentielt problem og venter på ham, den her Delta-variant af corona, mm. nu er det ikke, fordi der er nogen af os, der er viologer, men øh, farlig er den jo, og mere smitsom end mange af de andre jeg tror, varianter. Jeg tror, troede, at alle danskere efterhånden var viologer. Ja, det skulle man tro, ikke, hvis, man, hvis, hvis, hvis, man, hvis man ser den på Twitter. Men øh, det er øh, ikke desto mindre i hvert fald et faktum, at den her variant øh, er mere smitsom end, end de andre. Det vil sige, at når øh, sommeren engang forsvinder, mm. og det bliver efterår, og det bliver koldt, og man pludselig har rustiden imod sig så vil smittetallet i USA begynde at stige, fordi der er en he hel masse mennesker, der ikke er vaccineret. Mm. Og afhængig af selvfølgelig, hvordan og hvorledes. så er det noget, der både kan øh, betyde restriktioner igen, det kan betyde nedlukninger igen, det kan mm. betyde fyringer også igen, og det kan betyde selvfølgelig nye amerikanske dødsfald osv. Og, og det vil Biden selvfølgelig for alt i verden gerne undgå. Altså, øh, økonomien er på, har det bedre, er på vej frem, arbejdsløsheden er faldet igen og sådan noget, men det kan ret hurtigt ændre sig. Jeg så, hvor hurtigt det gik i, øh, i sin tid med nedlukningerne, og det er et problem, hvis, øh, hvis ikke de på en eller façon får styr på det. Problemstillingen for Biden er bare, han kan jo ikke tvinge folk til at blive vaccineret. Nej, hvis man lige tager de seneste tal, så er det sådan, at øh, 64 procent af den amerikanske... Øh, befolkningen har fået en, en, hvad hedder det, en dosis, 46 procent af fuldt Det skal siges, det er jo noget højere, hvis man kigger på folk, der er 18 og op, så er vi på 66 procent og 57. Men det er jo klart, det er jo et lavpraktisk problem, at de simpelthen lige skal have vaccineret gerne til 15 procent af flere, flere amerikanere for at have den der permanente flokimmunitet, hvor der godt nok kan være lokale udbrud, og så er der fem, der bliver syge her, og 100 her, men at du ikke får de her bølger igen, ikke? Jamen, problemet er, at øh, modsat øh, herhjemme, hvor, at, øh, hvor det er spørgsmålet om tilgængelighed, det er jo ikke det, der er problemet i USA. Nej. Problemet er, at dem, der ikke er vaccineret det er, fordi de ikke vil. Mm. Øh, fordi altså, vi har jo også skrevet om det løbende på, på, på sitet, at det, mm. er, det er jo ikke fordi, at man ikke prøver. Altså, det er jo sådan, at man lokker folk med alt for ja, ja, bøger, og... penge og gavekort. Og Alle efter, ja, ja, der er også folk, der har store stor præmie på de gavekort nu, <laughs> eller på de der øh, løgtsedler og så videre. Så det er jo ikke fordi, man ikke har prøvet Nej. problemet er bare. Nu virker det ikke rigtigt. Det virker som om, dem man kunne nå, dem har, dem man, har man nået, og ja. det er derfor, det sidste træk bliver meget svært. Ja, ja, det er de her tunge, tunge, at det, men det er også vildt, det der med at sige, altså, okay, så tager vi børnene fra, men det er jo stadig vildt, at der går 34 procent af den øh, amerikanske befolkning, som Øh, er voksne og er i stand til at tage en beslutning selv og sige, nej, ja. nej, det skal jeg ikke. Nej. Det er ikke lige for mig, det der. Det, det tror jeg ikke på, det der. Det er ikke en god idé. Ej, jeg, jeg synes også, det er meget rystende, det må jeg sige. Ja. Men hvis man ligesom kan kigge... Det, lige nu er fire en fjerde hand på, på, på Biden, ikke? men det kan jo godt komme til at bide ham. Altså... Altså ja. det, det er absurde er at altså. jeg har set nogle målinger, at uh, shortnox at der et politisk tilhørsforhold hos dem der ikke vil lade sig vaccinere. ja, det er... <laughs> så vaccinerer. Så det er jo også en lidt altså det er jo sådan lidt en absurd situation, ikke? Altså at man har sådan en fornemmelse af at nogen af dem nærmest ikke benævnsde sig være vaccineret, fordi det er Biden der siger, de skal gøre det, ikke? Jamen det er lidt det der er, for hvis du kigger ned, jeg kan ikke huske de præcise tal lige nu, det er nu, ret de... voldsomt. Det er en ret voldsom helling. Jeg kan ikke huske. Nej, men, er... men du også, hvordan at det afspejler sig i forhold til øh, dem der sidder i kongressen, altså mm. både i senatet og i Huset. Stort alle demokrater, hvis ikke det er dem alle sammen, less, de er færdigvaccineret, eller har fået første stik eller et eller andet der er godt nok mange republikanere, der ikke har det. Og altså, sådan en mand som Rand Paul, øh, som der i forvejen ikke er så frygtelig mange pæne ting at sige om, han, øh, han, han turnerer turner rundt. <laughs> ja, I har næsten samme brusure. men han har <laughs> men, men, Det er faktisk aldrig tænkt over, men det vil jeg da og at huske. Er <laughs> men, men ikke desto mindre så hans hans rundt imod, at uh, det skal han ikke, og det er, det er, det det, er, det er, det er jo næsten landsskadeligt. Hvis, hvis man kan få dumhed på recept, så er det, hvis det er omkring er den, du, Altså, ja, ja. Ikke Nå, ud det her kronemænd, det, det, det, det der er da jo interessant at sige, hvad, hvad, hvad pokker kan Biden gøre ved det? Jamen, han kan ikke gøre noget ved det. Altså, han kan jo blive ved... Det eneste, han kan gøre, det er at gøre det, han gør i formål. Ja, det sigt, det ligger, nu. ligger sådan en helt grundlæggende forfatning, bare lige for at sige, hvorfor man ikke kan ja. gøre det i USA. Der ligger som et domme, der gør, at man kan ikke... Det hænger blandt andet sammen med mange af de religiøse mindretal, de har i USA. Man kan simpelthen ikke tvinge folk til noget, der karakteriseres som medicinsk behandling i USA, medmindre man kan få dem umyndiggjort, og det kan jeg afsløre, det kan man ikke på det her. Nej. Så man kan ikke tvinge dem. Det er frivilligt. Så altså, det vil sige, der er ikke rigtig mere at op dem. det, han allerede gør. Han kan appellere til højre og venstre, han kan bønfalde, dem ja. og sige, vil I ikke nok være søde, og ikke ja. for min skyld, men for alle andres skyld og noget. Ja. og der er lukket. Ja. Så det er svært at se for, også, at det rykker meget, med medmindre Rand Paul, han får corona-virus og dør. Jamen, at, det er jo lige før, at det... Altså, at ja, det, ja, men det er jo det, der er skørt lige nu, ikke? Altså, altså Trump, han, han blev i hvert fald ikke grebet af pludselig klarsynet efter, at han corona, øh, sidste efterår, og det er jo lidt... Men er der, Trump er jo blevet vaccineret. ned. det sige, han er uden tvivl. Nej, Han har i hvert fald anbefalet, at man skulle lade sig gøre. Eller? Ja, så... så... Det, han gør, hvad han kan, Biden. Så er der nogle andre ting. Så er der stimuluspakken. Ja. Det gik også meget godt. Det gik fantastisk. Ja. Der, øh, der træffer han så også en beslutning, som jo øh, kan vise sig, tror jeg, at være en utrolig klog. Det er også noget, vi har talt om i starten af året her, men det er, at øh, han valgte at gå solo mm. med den. Altså, der var ingen grund til at hive republikanerne med i det her, fordi det her, det er dybest set det, der skal være fundamentet under hele den, især midtvejsvalgkamp, der kommer her i november 2022, og så selvfølgelig også med præsidentvalget 2024, fordi det her genopretning er genopretningen af den amerikanske økonomi post-corona, mm. og det vil sige... Lykkes det her? Jamen så er det også ham, der er alene sammen med sit parti, skal kunne tage æren for det. Og det vil sige, det har man fundet ud af i Aarhus republikanerne. Der er jo den her fantastiske nej, der der er en måneds tid gammel nu eller sådan noget med. Jeg kan ikke huske hvad han det, det, det er en medlem af repræsentanternes hus, der udfolder tal. Han er republikaner i Ohio. Mm. Øh, og det, den tal holder han uden at sige det direkt, egentlig som om at den der stimuluspakker, han der er med til at sørge for at blive til noget at vedtage. Ja. Og så er det noget med at senere samme dag eller dagen efter der taler Biden. Og normalt er det jo sådan i USA præsidenter går ikke efter menige medlemmer af repræsentanternes hus. Bortset for Trump. Ja, men men Normale præsidenter går ikke Nej. efter, du, du er med på præ præmissen. Yes. Og der har han kaldt Biden simpelthen ud og sagde, ah, jeg vil ikke lige minde jer om. Du stemte altså ikke for den, kammerat. Nej. Og det var ved navnsnævnelse og ja. det hele, ikke? Altså, det er jo det, det. Det er nok ser ud til at blive, hvad hedder det... Demokraternes helt store, og Bidens helt store trumfkort, det er den her stigmundspark. Og en økonomi jo, der går, der går så godt nu, der er mangel på arbejdskraft, der, mm. så, så er der selvfølgelig begyndende, begyndende infl øh, inflation, sådan, ja. inflation øh, som faktisk godt kan blive et problem, når vi kigger lidt længere frem, og sådan noget ting. Ja. Men altså, der er godt nok sat gang under kedlerne, ikke? Om, altså, det er indiskutabel. Det er allerede et af de øh, mm. områder, der kommer til at definere Bidens eftermælde, mm. og set hvor lang tid han er amerikansk præsident. Det er der en om. Er nogle andre ting, der er gået meget godt? Eller, det er sådan set USA's forhold til verden. Yeah. Det er da også gået fint. America's back. America, ja, det er det jo ikke rigtigt. Men det, det er virkelig. Ja, men det er det jo ikke. Det er det, der, det, er det jeg... Prøv helt seriøst. Det, det er jo det, jeg synes, der er gået så godt. Yeah. Det er, at Biden har intet tabt indad til ved at ligesom gå ud og signalere, at vi er tilbage. Fordi han har skulle gøre... Han har skulle give så lidt til alle os europæere. Vi, vi, vi, undskyld, vi bliver jo ikke behandlet meget pænere. Okay. Amerikanerne er jo ikke med på meget mere... De taler bare pænere til os. Det er ligesom... Altså, vi bare hoppet op i et indover et nyt dårligt parforhold, forhold der er bare ikke der taler pænere til os. Jeg faktisk synes, det er det, der er temmelig godt gået af Biden, Det er, at han ikke har mistet noget på den indre bane på faktisk Jamen, at, at virke pænere ud og til. Lad os tage de syv topmøder ja, her. Godt, for eksempel. Det, det er jo virkelig enestående, fordi det er jo stort set som ligesom om, at både især, hvis du så en mand som Emmanuel Macron. Mm. Altså... Han så jo nærmest helt salig ud. Han var et fedt barntenspørg. Altså, han var virkelig glad. <laughs> øh, og, øh, og det var ligesom, at mm. efter mm. alt så bare det, at den, der sad på den amerikanske plads, ikke var Trump. så Sådan ligegyldigt, hvem det var og hvad han sagde. Øh, også, at han sagde det samme som Trump, ja. bare sagde det på en pænere måde, men hvor konteksten i virkeligheden og indholdet var præcis det samme. Mm. Så det er interessant. Jeg vil så sige, det der, synes jeg er... Det er måske være at tage med i forhold til hans internationale agerende. Det er jo det der med, hvad betyder det der, America's back? For det betyder jo ikke, at han pludselig er begyndt at vende sig væk øh, fra den øh, meget sådan, <coughs> stringente kurs med Buy American osv. Det er han jo ikke. Det er heller ikke, fordi han pludselig er løsnet op i forhold til den øh, øh, sige, kurs, Trump, han kørte over for Kina. Nej, men han har så lykkedes med en anden ting. Han har fået europæerne med på den Kina-kurs. Ja, det er og interessant. Og det er også godt gået. Og det kommer til også til at fylde rigtig meget yep. øh, i de kommende både halve og hele år. Men det, han har gjort, det er, at han har gentilsluttet USA nogle internationale aftaler. Han har gentilsluttet Paris-aftalen. Han har genbekendt sig til øh, diplomati. Han øh, har oprustet inden for mm -hmm. sådan noget som FN, NATO osv., som Trump jo øh, var bedøvende ligeglad med og nærmest troede med at smadre. Øh, det i sig selv er også bare en måde at skabe ro på bagsmækken internationalt. Ved at mm. sige, hey, prøv at høre. Jeg er ikke ude på, at være umiddelbart med Jeg vil gerne samarbejde. Jeg vil gerne lave ting med Jeg skal lige ordne mine egne ting først. Jeg er så altså amerikansk præsident, så det er det, der er det vigtige. Men hey jeg er her igen, vi har igen, I kan regne med os, og selvfølgelig kan I stole på, at vi også skal overholde musketerierne i, i, i nato regi og så videre. Selvfølgelig gør vi det. Selvfølgelig tror vi på, klimaforandringer er ægte, og selvfølgelig vil vi gerne bruge diplomati og bekende os til menneskerettigheder og alt det her, som man jo ikke Jeg står også på en platform af bare at se verden på nogenlunde samme måde, så kan det godt ja. være. Og måske er, er det jo bare den der med, at amerikanerne har måske i virkeligheden haft meget god grund til at være trætte af nogle ting. Jo, jo Og det holder han jo fast i. Så jeg vil da lige sige en enkel pointe omkring det der, det er, Biden har jo også skal man sige, han har jo også været heldig på den måde at han er jo ikke for alvor alvor. Jeg ved godt der har været ballade i mellemøsten og, og sådan noget Men vi har jo ikke haft en af de der sådan Altså, jo, vi har haft corona, vi har haft ballade i Mellemøsten, der har jo været nogle ting, der er ballade med Kina, men, men der har ikke været en af de der, kan man sige, hvor alting drejer sig om en eller anden stor ting, hele verden forholder sig til i 14 dage, vel? Altså der har ikke været en af den der, altså man siger sådan en sker der en eller to af for enhver præsident. Ikke? Mm. Den er ikke kommet for alvor for Biden endnu. Oh, ja. altså, han er gået ind i den med corona. Ikke? Uh -huh. der, der er jo en ting, som er interessant, synes jeg, at uh, tage med. Det bliver allerede noget, som vi efter sommerferien kommer mm. til at kunne se, hvordan uh, udvikler sig. Fordi apropos G7, mm. to af dem, som er tættest på, på USA, og uh, som også var glade, tydeligvis for at se Biden i stedet for Trump. Vi taler om Macron før, og så Angela Merkel. Mm. Det var med sikkerhed Merkels sidste g 7 topmøde, fordi øh, der skal være kanslerværd i Tyskland her til, øh, Efterår. til efteråret. Ja. Og det vil sige, at lige om lidt så har Tyskland ny kansler. Ja. Og hvem det bliver, eller hvad det betyder politisk, det ved vi ikke endnu. Æm, og det i sig selv giver noget internationalt usikkerhed, for Merkel har været ankeret i hele den europæiske ja. konstruktion, siden hun kom til i midten af 0'erne. Og øh, i virkeligheden også måske den, der har for, at det ikke gik værre øh, i relationen USA-EU, end det gjorde under Trump. Øhm, Macron er jo ikke heller specielt... Øh, altså, så godt går det jo heller ikke for ham i Frankrig, og der skal være præsidentvalg i Frankrig næste år. Og øh, altså, hvis han taber til Marine Le Pen, hvad så? Altså, det vil sige, at der er jo også nogle komponenter i hele Bidens... Øh, verden omkring at kunne køre den linje, han kører nu, som måske ændrer sig øh, allerede i løbet af, af det næste år i, øh, i international politik, og det er i hvert fald noget af det, som man også skal holde godt øje med, fordi øh, lige nu er tingene nogenlunde stabile, og så er det også nok at sige at han siger, men øh, der kan hurtigt være nogen, øh, apropos hvad gamle Harold Macmillan sagde i Storbritannien, events, de og det er lidt, at pludselig kommer der events, og så ser tingene anderledes ud internationalt. Ja, det er det. Og så lige den, kan man sige, den sidste ting, kan man sige, der kommer i vores... Det er gået godt. Øhm infrastruktur. Ja, infrastruktur. Eller virkelig, jeg synes det egentlig ikke... Ja, infrastruktur er jo... Der er nogen af os, der er specielt godt kan lide tog. Det kan vi lave et helt program om på et tidspunkt. <laughs> skal jeg være med? <laughs> ja, ja, det skal du. Du skal, du skal sidde og spørge ind til interessante togrejser i USA. Okay. Og du skal både virke interesseret og lytte Ja, okay. Jeg skal gøre et forsøg. Altså et <clears throat> Jeg synes, det at være godt for dig at prøve. Ja, det, er okay. tænker, det er en udviklingsting. Men, øh, Nå. Infrastruktur. Det er jo, at det kan ligesom som et, hvad hedder det, det er det her med, at det faktisk lykkes at lave et forlig med republikaner. Ja. Det er det, det, det, der er den store succes i det. Infrastruktur i sig selv, super fedt, hvis det bliver til noget. Forliget, fantastisk. Jeg vil sige omkring infrastruktur, altså det plejer at være en joke, og det har jo i alle de år, jeg har arbejdet med amerikansk politik, mm -hmm. har det været en joke, har så man er sådan, it's infrastructure week, og det plejer som regel at betyde, at man ikke har en pind på hylderne. Ja, så kan vi altså snakke lidt om det. Og lige pludselig så, øh, altså, der var, der var pludselig mange, <laughs> den her aftale landede her for ikke så mange dage siden, der pludselig sådan oh. et, hov, sådan, infrastruktur og UI. det betyder pludselig noget. Jamen, jeg tror, man skal se det i et andet lys. Jeg tror, man skal se det, eller måske, jeg ved ikke, om det, om det er et andet lys, det, du ser det i. Jeg tror i virkeligheden, man skal gå tilbage og se det i det lys, øh, at man lavede den her stimuluspakke på 1,9 trillioner dollars. Og det der er der i hvert fald en gruppe af republikanere. Jeg synes i virkeligheden, det siger også noget om, at republikanerne er splittet. Fordi det er jo ikke Michael McColland, der har sagt ja til den her aftale. Det er en, det, man kan sige, en udbrydergruppe af republikanere, som er mange af dem, vi normalt kender som de mere... Altså mit Romney og de, de her typer, som, øh, hvad den hedder, ham den afgående senator fra Ohio og har været The en Rob Portman, ja. ja. Rob Portman har været en af de uh, hovedgivende, typer, mansion for demokraterne og sådan noget. Og det er virkelig virkeligheden også det, det er jo mere en samling senatorer, der er sat sig ned og blevet enige mm -hmm. om det her. Men jeg tror, at man skal se det i det lys, at, som vi talte om tidligere med 1,9 trillioner dollars, som demokraterne lige nu render rundt og har Victory lap over hele USA for vælgerne med, og den her republikanerne ikke med. Og jeg tror simpelthen, der er et fløj inden for det republikanske parti, der ser den her aftale som, det kan vi ikke tåle sker en gang til. Så nu æder vi at lave en infrastrukturaftale, så det i det mindste arbejde. Så er det godt, hvad vi giver Biden en fire i handen, men det mindste kan de ikke bruge den ved midtvejsvalget. Nej. Og det, jeg tror faktisk, det er det lys, man skal se i. Og derudover, så tror jeg, at de har været rimelig enige om det, der skulle foregå. Altså, det er noget politik, de godt kan blive enige om, og den eneste grund til, at de ikke har fået en aftale, det er, fordi den er blevet spundet op på partipolitik. Og... Så jeg tror, det er derfor. Nå, det tror jeg, det altså, cost-benefit, republikanerne har lavet, er den ret enkelte, at øh, ja, det styrker Biden at kunne stille sig op og sige, at han kan lave tingene bipartisan, men at øh, den styrke, det vil være for demokraterne, og dermed også den svækkelse, det vil være for republikanerne, hvis det var, at de kørte med den her alene, og det er noget at virke i løbet af det næste års penge, frem mod øh, midtvejsvalget 2022. Så altså er det sømme ikke? Fuldstændig. Mm. Øh, og de har det svært nok i forvejen, mm. så derfor så, øh, det er jeg meget enig med dig Ja, og så kan man jo også sige, den, den gruppe republikanske senatorer, som er mod den her Mitch McConnell-Donald-Trump-linje, alt hvad demokraterne gør, det er rent ondskab. Det, det, det er jo faktisk også en gruppe senatorer. Jeg tror ikke, det vil gøre dem noget, at de var nødt til at finde en præsidentkandidat i de 24, der ikke vil køre de her budskaber, som vil være en anden slags republikaner. Altså en meget mere altså en lidt gammeldags republikaner, en George Bush, en Reagan-type. Altså, det er jo der de her senatorer ligger. Ja, altså så, så, så i virkeligheden hvis det for undskyld, hvis det ødelægger. <laughs> Jeg har lige været bandet i det her BN-program. Nej, det var anden gang. Den anden ja. sidste, jeg, jeg glemte bare at advare men Lad mig lige i virkeligheden sige det, som det er. Ja, hvis det, nu bander jeg, og beklager. Hvis det fucker med deres plan, så gør det dem det ikke noget. Altså, Fordi de, de er jo dybt uenige i, og nu, ikke for at tage brødet ud af senere programmer i sommeren, mm. men, men det, er jo noget, altså, det er jo også det, det taler ind i det. Det er det, Det Så sådan er det bare. Nå, øhm, ting, der ikke er gået så godt. Der ja. har vi to ting på listen. Det ene, det er, og det, det ene, der kan man sige, det er jo i ikke så meget Bidens problem, tror jeg. Det er jo det her med at prøve at få sat øh, få, øh, få Trump for rigsret for det, der skete 6. januar. Hvad er din vurdering? Altså, hvor meget man, altså, var Biden ikke meget god til at drible ud af den? Og ikke blive ind i den i virkeligheden? Jo, han synes jo ikke, at det var døde irriterende, at, ja. at, at det skulle være der i starten. Uh, ikke fordi han ikke synes det skulle have konsekvenser for Trump, men han synes godt, at det var irriterende, at det skulle sådan ligge lidt at fylde. I den første måneds penge, han var, var amerikansk præsident. Mm. Men, altså, jeg siger ikke, det vand under boen, for det er det ikke. Men øh, for det vil blive brugt, og man vil fremhæve det. Hvis Trump overhovedet dræster sig ud, jeg synes, han skal prøve igen, så kommer demokraterne med alt, hvad de har omkring rigsret og så videre. De kommer også til at bruge det ved midtvejsvalget i 22. Altså i forhold til at udstille dem, der støttede øh, Trump øh, fra republikanernes side, især i de stater, hvor, den, øh, hvor det kan risikere at tippe mandatet, der kommer der til at fylde meget. Men, altså, det er jo ikke det, der fylder mest. Øh, altså, mm. det er, altså sådan er det jo også altså, et halvt år og er lang tid i politik, også i amerikansk politik, og øh, det er ikke, fordi man er videre på den måde forstået. Det handler bare om nogle andre ting nu. Det er det. Og jeg, og jeg synes, pointen er, at han var bare god til at blive ind i det. Og så synes jeg virkelig, at vi er tilbage til den. Det er den eneste mm. ting, der for alvor giver lidt skov i, så det ikke bliver 12 -tal. Og det er... det er så også det, der bringer os ind til Kamala Harris. Ja. Immigration. Ja. Det... det kan de godt nok ikke finde ud af. Nej, det som undskyld, jeg siger, det at se en socialdemokrat på Danske gulvet i, <laughs> i starten af nullerne, ikke? Er det, altså, det, det er altså, meget... simpelt de ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre ved det. Nej, jeg vil jo godt nok også indrømme, altså... Prøv at til, at alle de ting, vi lige så snakker om nu, mm. der er ikke nogen af delene, hvor man så kan sige, at det er Biden og Harris. Nej. Det er Biden ja. øh, i forhold til de her forskellige øh, ting, vi lige har talt om, okay. der er gået godt. Okay. Hvorimod at den her sag, som belaster regeringen allermest, og som belaster administrationen mest det er den, der først og fremmest er ked sammen med vicepræsidenten. Mm -hmm. Og det er... Er det kan byde Jamen jeg vil også sige, altså... Nu er det ikke, vi skal snakke om, hvorvidt det bliver Biden eller Harris i 24 øhm... men det er indtil videre, at den her præsidentmesterlærer, man snakker om, at Harris er i, og man der også giver hende opgaver, og man giver hende ansvarsområder osv. Altså normalt, den har jo ikke nogen portefølje. andet som skulle afgøre stemmelighed i senatet og så ellers deltage i statsbegravelser og klippe de snor over, som, <laughs> som præsidenten ikke gider. Men altså, det, er jo, det er jo cirka det, det er gået på. Men Harris har fået ansvaret for immigrationspolitikken, og for, for grænsesituationen. Men man kan næsten få indtryk af, at det er sådan et dødskys. Det går ikke godt. Altså man kan sige, det er i hvert fald der, hvor man for alvor begynder at teste... Om, øh, om vicepræsidenten en dag også kan stå i distancen og blive præsident, og det indtil nu går det ikke så godt. Men, men hvis du vender den om... Jeg, jeg er enig i 115 procent, 17 procent af alt, hvad du siger. Det er jeg siger mig, det er, at det, det, det, det er, det er, det er der godt nok heller ikke nemt, vel? fordi Nej, du, har, du har en helt fløj i det demokratiske parti, det kommer vi jo tilbage til, men hvor det her med immigration er ret vigtigt. Det er vigtigt, det er også fordi... Demokraterne selv internt er jo ikke enige på immigration. Du har i virkeligheden nogen, som er rimelig hardliner. Det er faktisk sådan en, som Obama var jo ret hardliner på immigration i virkeligheden. Ja, ja. Og så har du helt ud på den anden fløj, som er meget, altså virkelig synes, at altså Harris og set og det vi glemmer her, de var op og decideret i medierne, mm. om noget Harris har sagt omkring øh, flygtningestrømmene fra blandet Mellem-Amerika. Mellem og så, og så har du den amerikanske befolkning, der også ligesom stort set alle andre befolkninger, i hvert fald i den vestlige verden, har det her med at sige, ja, vi har der nogle værdier, og vi vil da godt have, at vi opfører os bent, og nej, vi kan ikke lide billeder af børn der forældre, der bliver adskilt, eller folk, der kommer i buer, altså alle de her ting. Men samtidig vil da godt nok heller ikke særligt, specielt hvis vi tilhører arbejderklassen, særligt trygge ved en kæmpe arbejdsstyrke, som er parat til at arbejde under elendige forhold og til dårlig løn, det de, de er lidt det, jeg vil kalde en godisk knude. Hvor er det lige, de skal sætte sig hen, demokraterne? I hvert fald ikke, jeg tror i virkeligheden, ikke. jeg tror, ledelsen i det, hos demokraterne er jo ved at finde ud af, nogen, hvor de ligger. Men problemet er bare, det kan de ikke sige særlig højt, fordi så har de hele halvdelen af partiet på nakken. Og det er reelt på nakken. Ja. Altså det er ikke sådan en, at oh, vi kunne tænke os, at gjorde mere i den her retning. Så bliver der rigtig ballade. Altså, jeg siger... tror, det er det, der er dilemmaet for dem. Ikke? Og problemet er, Harris skal balancere begge dele, hvis gerne vil være en præsident. Ja. Yeah. Det er da godt nok svært. Ja, den er svær, og øh, altså, jeg vil sige, jeg tror, man skal kigge på Harris, og så skal man, øh, i hvert fald, hvis man er Joe Biden, og hvis man er den demokratiske ledelse, mm. så skal man tænke, skal det her blive ved? Mm. Fordi, altså... Det er da ikke væk et vægterfra, så bliver det endnu mere penge. Jamen, det, så er diskussionen, så skulle man så nogen sådan en sandhjende herned, ja. øh, Fordi, altså... Hvis de nu en gang imellem havde ulejlet, som jeg hørte kamp om Amerika i løbet foråret, så ville de jo vide, at... Øh, at, at vi to har rettet at, det, jamen, vi skal prøve. det er så simpelt omkring immigrationspolitik, som demokrat er der sjældent noget at vinde, men der er ret meget at tabe. Og ja. den måde, man vinder, det er virkelig ved at begrænse skadens omfang. Ja. Når man nu ved, det er udgangspunktet, mm. at man så sender fremtidens øh, øh, stjerne derned, i hvert fald sådan som de selv ser det internt, i forhold til, at det hende skal køre videre efter Biden, den dag stopper, mm. Det er mig tæt på ubegribeligt. Øhm, men... men kunne det ikke være, fordi de i virkeligheden laver analysen og siger, at det kan ikke, vi kan ikke kan leve med, at det bliver ved med at være sådan en åben, blød bu for os? Vi er nødt til at finde en løsning, hvor det er det her, vi mener, og det her, vi er okay. enige om, som, som i virkeligheden er at sige, hey, vi er rimelig tough on immigration, men dem, der så kommer, dem behandler vi ordentligt. Ja. Og det er jo det, de er ved at finde ud af. Jeg synes egentlig, man begynder at have konturen af deres politik, og jeg er enig, og de startede med at bruge de første tre måneder på at lave rimelig gedde i det for dem selv. Ja. Men jeg synes, de begynder at have et budskab, men det, de har brug for lige nu, det er i virkeligheden det er i virkeligheden at kunne dække sig af over for både AOC på den ene side og Trump og lissendet på den anden side ja. og, det, og det, det er bare en hård kamp men det jeg, jeg tror egentlig de begynder at have en plan om hvordan de gerne vil gøre det så jeg faktisk godt komme en lille forstand hvis vi sidder her igen om en halv eller et helt år og gør det samme så kan det godt være en af dem siger, at det ikke er ikke blevet en styrke men de begynder at have styr på det på en eller anden måde og det er sig selv at du siger det på det tror jeg, det har, jeg det, der, det har der i hvert fald ikke været i, i det første halve år her i 2022 nej og det er nok i virkeligheden der kritikken Nå, hvis vi skal opsummere det her Hvordan er dagsformen for den amerikanske regering? Jamen, den er god. Øh, den er god. Absolut er den god. Øh, øh, en hver snak om overgangsfase og ting og sager og er jo fuldstændig forstummet. Øh, Biden har leveret på... Stort set alt. Stort set alt øh, at der er udfordringer på immigration, det vidste vi godt, der vil komme, men øh, den er god. Altså... Og det ser også rigtig positivt ud fremme. Jamen det er det, altså konturerne, vi snakkede om økonomien før, de er gode arbejdsløshederne at lave. Æh, kan han på en eller anden fasong få nogle flere til at blive vaccineret, så det er absolut også et, et ekstra plus. Æh, verden er glad for ham stadigvæk. Æh, Løber de tør for projekter på et eller andet tidspunkt? Altså ej, det, ej. de har så, så travlt, så Nå, travlt. Når man godt har sådan lidt, det er jo altid nemt at drive udvikling og succeser, når der hele tiden skal nye sejre til. Altså hvad, hvad er det øjeblik, hvor det de bliver lidt mere småtingsafdelingen? Jeg vil tillade mig at øh, sige, at øh, jeg tror ikke, du er tør for projekter det næste års tid, og det, øh, det er jo selvfølgelig også øh, med det mente, at øh, de ved godt, at... Øh der er en, vis en risiko for, at de taber det ene kammer ved midtvejsvalget mm. næste efterår, og så er der pludselig ikke mulighed for alt muligt stort. Nå, jeg, jeg, jeg kan godt være sådan lidt nervøs, fordi øh, jeg har jo ingen aktie i det, men, men, men jeg kan da tænke over at sige, har de så meget tryk på at sige, nu, la, la, nu får de nok under en eller anden form noget uh, slået ikke noget immigration, noget, noget infrastruktur igennem her i uh, efteråret, og så kan man sige, immigration, det er jo sådan en evig boksekamp, kan man sige, kan det, hvis de kan nå at lande, den er nok sværere at lande, øh, det, hvor jeg godt kan være nervøs, det er, om de begynder at ryge ud i nogle af de der ting, hvor det begynder at blive lidt sværere for dem. Altså på et eller andet tidspunkt nede på checklisten, så når de jo til klima, mm. som vi ikke har snakket så meget om her, men som jo faktisk er ekstremt vigtigt at fylder meget og noget, de bruger mange ressourcer på. Vi når til uddannelse, vi når til sundhedsvæsenet og, sundhed. og sådan ting. Hvad siger du? Ja, sundhedsvæsen. Ja, ja, det er det. Altså... Så, så, så begynder det at blive lidt mere rocky, og så er der jo ikke nogen, der kan huske at sige, om man prøver for et år siden, der var vi mega gode, og alt gik godt, og vi, og vi kan føle, at det ikke, noget ved det ikke bliver bedre nu. Altså, det er faktisk det, jeg ser som den største far. Det er, at de begynder at ryge. Altså, at de også, man skal sige det, de har de kunnet tage de det er ikke nemme, men de tilgængelige sejre her i starten. Ja, man har i hvert også taget nogle af de sejre, som de vidste, at jo længere tid de fik lov til at arbejde, at jo stærkere blev de sejre for dem, mm. øhm, både i forhold til 22 og 24. Præcis. Der ligger så en, en sidste ting, øh, og det er måske også en, en ting, der er værd at tage med. Det er også det, vi kommer til at snakke om i det aller sidste i den her sommer. <laughs> men det er, at der i løbet af efteråret 21 og foråret 22 ligger to sejre i højeste Ja. Den ene handler om kvinders ret til abort, den anden handler om, hvordan man har ret til at være bevæbnet i det offentlige rum i USA. Og det gør, at de to emner, der sammen med race-spørgsmålet er de mest betændte, og er dem, der altid får til at gå allerhøjst i amerikansk politisk debat. De skal diskuteres i løbet af det næste både halv og hele år. Og altså, ja, der er meget at vinde for, for Biden og Co, hvis... Øh, hvis det er, at de gør det rigtigt, men hold da op, hvor er også meget tab, hvis de øh, ender på den forkerte side af de debatter. er det var ordene. Anders Aarhus, tak for det. Vi er jo. tilbage igen med næste uge. Med næste afsnit om øh, den her vores tjek uh, på amerikansk politik, der handler det om Pelosi. Og Schumer, husk nu, du kan støtte kongressen ved at gå ind og blive medlem på kongressen.com. Tak.